Mikä teidän rooli on? No, teidän rooli on aika helppoa, se kertoa kertoa nyt te kuuntelette, että mä puhun Mut joo, ennen kuin mennään siihen, niin mä tykkään itse semmosista tosi prameista, yliampuvista Ööö, esittelyistä, sisätulosta, oli siis lätkämatsissa Toivotetaan kotijoukko, että tervetulleeksi, tai sitten kun se sijainen tulee sinne ala-asteen luokkaan Niin mä tykkään, että siinä on vähän jotain semmosista liian yliampuvaa Jotain makeeet, niin luodaan se hyvä Feng Shui siihen ja sitten mä kysyin äänimies Timolta, joka on multa vähän niinku speakerinä, että hei Timo, hei, pystytkö hoitaa semmoisen tota näin, mun niin, se hyvä meidän kuulijoille, ennen kuin matuusit mikrofoniääreen. niin Timo sanoi, että ei, me pystyn jotain yrittää, kun me pystyn jotain yrittää, ja tota, näin ollen kun meillä ei nyt täällä oo sitä taputtavaa studio-yleisöä, niin mä sitten päätin, että et kun mä kerran tämmöisistä tykkään, niin miksei, Oliks jotain podcastissa, joka kerta esiteltäessä äänessä olevaa juontaja, eli minua. Ja sekä sitten kaikki muut, jos me saat jotain tule, niin.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 Kutsukaa mukaan ystävänne, sillä nyt alkaa Oliks jotain podcast? Ja isäntänä tänään niin kuin huomennakin. Protinovetaja mukaan, kaikin puoli, hyvä jatka, Arri Muki Kohmoo! Kyllä, kyllä, hei, kiitos, kiitos, kiitos. Mä en yhtä yhtään ottaa tämmöstä, tämmöstä sisään tuo, tämmöstä tota noin fiilistä tänne studioon. Kun...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 21, tain on olla vielä. Joo, 21V. Jyväskylästä tämmönen tota, huuliveikko. Mä oon aina huumorista, aina tykännyt ihmisten viihdyttämistä, etenkin tämmösen niinku tarinan kertomisen puheisten vitsien avulla ja tota... Sit mä aloin tossa puntsii, mitähän mä saisin tätä tota toteutettua. Mä ajattelin, että mä... eten mä ehkä radio tälleen niinku kylmiltään lähde soittaa, että tota... No mitä jos me perustaisimme oman radiokanavan, mutta sitten taas ilman niitä musiikkeja, koska mä haluan maksaa niitä maksuja? Ja sitten joku kertoi mulle, että et tämä on jo keksitty. Että et, podcast. Että se on niinku radio, mutta ilman niitä musiikkia. Mutta aha. No sitten mä hyppäsin siihen junaan messiin ja mä pistin mun oma Ari Kohme Show podcasti. Vähän tämmönen kokeiluversio, että mitähän tämä podcast-maailma toimii. Ja tota. nyt sit sitä on duuneltu semmonen puolisen vuotta ja mä ajattelen, nyt on aika pistää vähän lisää vettä myllyyn. Mä lanseeraan tos itse seuraavassa jaksossa semmoisen mun oman tavoitteen. Kerrotaan siitä lisää sitten, mutta tota. Nyt aika laittaa lisää vettä myllyyn, että mä päätin, että miksi mä rupeaisin joka arkipäivä. Kenties jopa joka päivä. saa nyt tähän mä mietin tosiaan, että minkä takia mä jättäisin niinku lauantai sunnuntai julkaisematta. Mutta katsotaan nyt, lähetään siitä joka arkipäivä. Saattaa olla, että joskus tulee jotain muuta, mutta tota. Siitä ajatuksesta, että miksi mä julkaisisin joka arkipäivä, että jos mä tosiaan haluan olla radios duunis, niin siihen mun pitää pystyä. Ja mihin mä pystyn. Tarkoitus ei siis tosiaankaan oo tehdä mitään semmoista radioohjelmaa. Et siinä mielessä mä pyrin eromaan näistä tämmöisistä radiohassuhauskalista ohjelmista. Et tää ei oo mikään semmonen päivän hetki. Tää on mun oman... Tää on vähän niinku mun päiväkirja, mutta ei sit kuitenkaan ihan sekään. Et, et mulla on tää itelläkin konsepti vielä vähän auki, mutta... Mennään siihen tarkemmin. Annetaan äänimies Timon vetää tosta vielä yksi toinen Jerry, koska... Te haluatte varmaan tietää, mitä Timokin tekee tässä ohjelmassa, niin se selviää nyt.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 jos mennään takaisin siihen, että mikä tämä show siis on, niin tämä ei oo niin sanotusti mun päiväkirja, mutta on täysi toisaalta vähän kuin joka päivä tulee jotain heitetty, niin on se aina vähän sitä, mitä mulla mielessä sattuu liikkua. Mutta jos nyt katsotaan vaikka jotain esimerkiksi ensi viikon, mitä mä menisin tässä tällä, tällä viikolla tehdä, niin, niin mulla on täällä niinku vähän jotain siitä, mistä tavata naisia, missä ehkä tavata miehiä, jos niikseen tykkää. Urheilun kaupallistamisessa mulla on pikku se asia, mulla on pari hauskaa vitsiä, yksi hyvä tarina. Öö, no sit mulla.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 Ja mä mun mielestä suunnittelin ihan magea logon. Ja se on mun mielestä vähän liian magea. Niin sitten mä päätin, mä tykkään näistä ihmisistä, jotka puhuta tätä finglishia. Eli ihan suomeen mä joku sana englanniksi ne väliin. Sen takia mä heitän starring sanan, eli siis tähdittää niin mä heitin sen sanan sinne englanniksi ja vaan sen takia, että mun mielestä se oli hauska, että se yksi sana mikä ei liity mitenkään mikä muu, niin on siellä englanniksi. Sen lisäksi oli mun mielestä niin magea näköinen se logo, että mä päätin, että tää on nyt vähän liian turhan vakavan näköinen. Mä heitin siihen semmoisen filterin, mikä näyttää, että joku olisi niin sanotusti lumettanut siihen päälle. En tiedä minkä takia, se oli todennäköisesti huono idea. Mutta joo, nyt se on mun mielestä logo on magea öö, nimestä sen verran.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 Stand up. Ja. ja hän aloitti sen silleen, että, että mä nimesin tämän show'n What Now? Elikkä mitä nyt? Sen takia, mut kysytään tosi usein, että mitä nyt? Niin siis mä olin silleen että mä aika hyvä. Mut kysytään aika usein, että oliko jotain? Hei, Ars, oliko sulla jotain? Ja sit aika usein mul on, mut sit välillä tulee niitä hetkiä, kun sä sulla on jotain, mutta sä et voi sanoa. Esimerkiksi koulussa tai jossain duuni paikalta jossain. tulee silleen, että no kyllä olisi, mutta en mä sano.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 ja sitä multa aika paljon kysytään. että jotain? On! Ja on tulevaisuudessakin. Ööö, joo Jos me antaa äänimies Timo harjoitella vielä kerran ennen tota virallista showta, mikä on siis se seuraava jakso, mikä on varmaan jo itse asiassa ilmestynyt, kun sä tätä kuuntelee. Ja niin annetaan Timolle yksi harjoitus vielä ennen kuin Tää on vähän niinku kenraali jakso. Annetaan Timolle mahdollisuus Nyt... Nyt! Real news... Fake bitsiiis... jotain? Joo, mulla oli itse asiassa sen verran vielä, kun mä aikaisemmin sanoin, että tämä ei tuolla mikään uutisseluko niin se pitää ihan paikkansa. Mä oon vähän jopa naurattaa se, että suurin osa radio on siis käytännössä sitä, että ihmiset lukee uutisia, iltalehtejä, iltasaamoni omien paikkakuntiensa lehtiä. Ja sitten vaan lukee ne uutiset ja sitten toteaa, että no näinhän tää on. Täytyy olla semmonen, toki varmaan kun joka päivä ilmestytään, niin jonkunnäköisiä ajakohtaisia aiheita joudutaan käsittelemään. Ja jos tulee jotain hauskoja otsikoita esiin, niin ehkä nopeat heitetään ja sitten meillä on totta kai tää.